Spoilervarning! Vi förstör allt! Hejsan hejsan! Här är Spoilervarning tillbaka med en riktig vinnare. Jag! Och så är Nikolaj här. Och så, så ska vi diskutera något satans Netflix-krafts igen. Ditto. Ja, det, det, det ska vi. Det blir jättebra. Mm. Jo... Jag älskar mitt jobb. Ja, Outside the Wire. En till science fiction-film som är så bra. Den är så bra. Herregud, vad bra den är. Can't even. Ja, alltså, ja. Fuck my life. Ja. <laughs> ja. I mean, ska vi, ska vi, bara, ska vi sä, sä, Säg bara vart, vart människor kan skriva in och, och så avslutar vi avsnittet här. Triggervarning@gmail.com att gmail.com Kan skicka Spoilervarning shit dit också uh, Skicka stuff dit Antar jag mm. Ja Och if ifall ni tyckte att det var en Det här var en jättebra film Av någon orsak så kan ni Skriva om det på, oss på Twitter uh, Triggervarning 1 mm. Och så finns Triggervarning på Facebook Tänk det Dit kan man gå och skriv varför vi är en så livfull och inspirerande podd som bara ger roliga recensioner och så många skäl att konsumera media varannan vecka. Mm. Men Exakt. ju snabbare vi gör det här desto snabbare det är över. Så det är sant. Let's go. Att nu så vet jag ju inte om min ton och bara anföringen och det ger intryck av att det här var någon slags dålig film. <laughs> Men ja, det var väldigt uppmärksamt <laughs> av dig kära lyssnare. Den är ganska crap. Jo, mm. jag tänker nog så långt att säga att den här är omöjligt om värre än Immortals Oho, det, var, det, var, det var starka ord det där. Jo, alltså det som jag tänker Ge Så var den försökt åtminstone. Den lyckades inte med någonting, men den försökte någonting. Det här är en riktigt jävla röra av typ, här, riktigt ja. stereotypa amerikanska militärfilmer. Det är som så här, mm. stereotyper från 80-talet som är här. Och att, jag tror att som... Så vi, när var det definierande skedet för dig? När bestämde du dig att den här filmen kan jämställas med en, med en flytande prutt? Nå, <laughs> kanske var det någonstans under filmens inledande text när det talar om att det har blivit inbördeskrig i Europa. Och att Amerika måste komma jo. dit och fixa biffarna. Jag visste inte att Europa är ett land. Men kanske det, det är i framtiden. Mm. Resten av ja, filmer ja. kan ju egentligen sammanfattas. Med liksom, men uh, här så, uh, sp så springer uh, som idris runt. Och liksom en en amerikansk militär som bara lider av det. Att han är så bra på sitt jobb och ingen annan förstår det. Och sen har vi uh, Anthony Mackie. Som springer runt och tar av sig tröjan för mycket. Och om sidor är ond, om sidor är god och försöka göra någon sån här sci-fi-kommentar. Och yeah. sen resten är resten en massa statister. Är de amerikaner springer och säger, go, go, go, what the fuck, go, no, oh, go, no, no, god, oh, go, no, go, oh, no. Och är de statister så är det en massa amerikaner som har kastat skit på tröjan. Och säger, hello, I, I, I am from a slavic country and I'm dirty and I like potatoes and I drink vodka. Så man är ju nog riktigt där att det är svårt att hålla händerna isär. Av det nästan kompulsiva behovet av att klappa. Wow. Ja, det här är ju en, just som du sa, det här är ju en film direkt ur 80-talet det är som att ingenting har hänt däremellan jag tänker att den här själva beskrivningen sen inom, inom filmen så är ju mer lokaliserad till att, vad är det, Ryssland så att säga, som idkar påtryckningar mot Ukraina och att det här specifika inbördeskriget som sker inom Ukraina men, men, men, det, är som, men det, det är sant att du sa det är ju en sån liksom, pro-USA propaganda det här mm. egentligen och, och det, det är ju, äh, jag, jag tänker att det finns, ju en, det finns ju potential här att vi kunde kanske ta och ställa frågor att men hur är det för de som äh, är piloter drönarpiloter i princip så som ja, släpper bomber eller som bombar så här av vad jag säga, taktiskt viktiga ähm, mål i en krigszon så det att de får se resultatet på nära håll, nere på fältet, det, det skulle kunna vara en helt intressant sak att, att ta upp. Men den, här, men den här filmen så tycker jag ju att, ah, man titta, här är han ledsen i öga en mm. stund. Och ja. sen är det tillbaka igen till, att, men, tillbaks igen till en USA, USA. Ja, men... USA fixar biffen och europeer, jo. för vi alla är alla ett land tydligen ja. uh, som mm. gränsar till Ryssland för det är väl ett annat land over there. Ja. Uh, så vi är bara fattiga och dumma i huvud och vävar runt vapen och våttska Liksom vi bara väntar på att världspolisen ska komma och fixa biffen där då. Ja. Men att mm. alltså, om det här skulle vara någon sån här kommentar om det är hemskt att fatta beslut i, i, i ett krigstid om vem som lever där så är ju det här en otroligt, otroligt, otroligt otroligt, otroligt otroligt, otroligt, otroligt otroligt, otroligt, otroligt otroligt version av Generation Kill bokstavligen så fattig att man byter in sandkod för att köpa smuts att det är som säger Generation Kill Sad Generation Kill två gånger att som What the actual fuck. Och att de, börjar ta in, de börjar ju ta in som så här Androider och Max och som så här. Och man tänker som att aha, kanske det, är det här. Science fiction kommer in. Kanske de ska göra. också en kommentar om uh, vad, vad liksom artificiell intelligens gör och hur det påverkar kriget och som så här, och det gör de. Som en typ kommentar i slutet. Om man tänker som, yeah. för, varför är det här här? Vad är, liksom, är, är handlingen här? Vad är det yeah. som vi ska förstå här? Vad är det vi ska lära oss? Och det är bara sånt så här att no, men den här huvudkaraktären som sagt så lider av att han är lite bästare än alla andra tillsammans. Och eftersom han är den bästaste, bästa personen som har funnits. Så... Kastas han ju som in i handlingarna. Puffas dit med en kvast. När han sitter där. Och... Jag vill inte sova. Puffar de in honom i nästa scen. Och där så. I don't know. Reagerar han på någonting. Och sen så kommer folk. med Och ger honom stryk. Och berättar hur hemsk han är. Eller levererar som så här. djup filosofisk filosofi. Om livet. Och om existensen. Ja. Och vad som händer. Ingen kommer som på idén att kanske. I don't know, bara låter honom göra det han är bra på eller bara skjut honom eller någonting. I något kärle så dansar, liksom Piloas back in och liksom Hello, I'm the villain. Oh, I am a dead villain now. Oh, that was yeah. my scene time. Thank everyone, remember Game of Thrones? Oh, I was in it. Ungefär en lika <laughs> memorabel roll. Mm. Oh, och uh, ja, det vet jag. Emily Beecham kommer in och liksom Hej, jag är en kvinna. Vi är Nej, nu slår jag dig. Nej, nu ska jag. Dö. Nej, nu låter jag det gå. Mm. Varför? ja ah, Okej, okay, det finns ingen <laughs> egentlig förklaring. Okej, okay, men. Cool. Men vad bra. Det var kul att vi. Vad kul att vi såg den här. Ja, det är ju en synlig grej mig ton döv film. Och, och som sagt, så. Det, det, det, jag vet inte, alltså, den, den börjar ju som en. Jag, jag vet inte, alltså, det verkar som att det här är en film som, som vill, vill vara så många olika saker. Men vi kan sen slutar med att den, den bara är, är så att säga, ett, ett, ett, ett, ett, ett Frankenstein monster som i princip går, går från att vara en. En, en krigsfilm till en sån här buddy-comedy eh, film då de reser från, från den här jag tar, säkra zonen då, till, till det här flyktingcentret till, till att sen då igen blir liksom full, full action till att sen plötsligt försöka bli filosofisk och fundera över jag tar, krigsföring till att gå tillbaks till, till fullständigt att ja, no, men det, det är ju okej okay med, med att civila dör så länge det inte är amerikanska civila no. okej, okay, filmen slut no. och, det, och, och alltså det det är just det där att när den plus att jag tycker, jag vet inte om jag tyckte att den var hemskt så att jag bra heller klippt den här att jag, jag, det, det var ju som liksom, jag vet inte, men jag, jag blev väldigt oberörd av actionscenerna det kändes inte att jag Liksom drogs med i den där, alltså där hektiska stämningen där när de då strädde mot alltså både människor och uh, maskiner. För det, Nej, för det kändes det så att det, det, här, det här är saker som händer och det, du, du är inte, du är inte, det finns ingenting som du själv tar tag i som tittar att oh, ja, jag känner mig själv investerad annat än men... att kan inte den här filmen ta slut. Men visuellt så kan ju den här filmen sammanställas med som så här östblocket parkour. Och plötsligt så eskalerar det till totalt bullet hell. Och i mm. något kedje så är det två huvudkaraktärer som slår varandra i ansiktet lite. Sen lite bullet hell. Sen östblock parkour. Och sen är plötsligt någon ja. ute och kör med liksom fina bilar på perfekta vägar. Och sen lite slår ja. i ansiktet igen. Och så, ja Okej, okay. alltså, den har liksom, den har ingen ton. Den liksom, yeah. det här, för att inte tala om det här narrativet, så är i princip gå hit, gå dit, gå hit, gå dit, gå hit, gå dit, gå hit, gå dit. Yeah. Hitta personen här, hitta den här saken som hon direkt till personen. Skjut personen, gå under till nästa sak. Alltså, alla karaktärsmotivationer är som att huvudkaraktären är här därför att han måste vara här. Han ges flera gånger tillfället att inte vara här där han inte vill vara där. Han går inte därför att orsak saknas. Och i flera antal gånger till så låter de honom gå eller låter de fatta något beslut. Men det gör han inte därför att... Vad kan det yeah. vara? Oh, därför att det står i plottan att han går hit. Nåja, no, no, men vi går väl hit. Åh, oh, titta, han vinner nu därför att... Oh, just ja, protagonisten. Nåja, no, say no more. Liksom Anthony Mackies karaktär. Vad är hans motivation? Far hit. Liksom stryp. Uh, pillow han hostar upp vart grejen du vill ha är. Och sen så... Så yeah. yes, aktiveran, aktivera kärnvapenspetsar och skicka dem till USA för där alla fittor. Och det var väl den enda sanna samhällskritiken i filmen. Men mm. vad gör du istället? Nu, nu ska jag ta med mig den här kaptenen här och sen ska vi fara och leverera den här medicinen. Och sen ska vi gå hit och tala med den här typen. Och sen ska vi gå hit och skjuta i en bank. Och sen ska vi gå hit och sen ska jag ge dig stryk som... Men varför? Du, du yeah. behöver inte det här. Du behöver inte den här killen. Du behöver ingenting av det här. Bokstavligen. Mm. Bara gå och hitta den där fittan. Och that's it. Men då blir det ju inte en bra för oh, Just det. Det är sant. Och sen. Mm. liksom, Du har liksom Emily Beecham. Som den där random tjejen. Som yeah. är en del av någon. Uh, fri befrielsegrupp, I don't know liksom jag jag jag, jag, känner, jag somnade tre gånger under den här filmen, det var mitt på dagen, ja. vi satt och kollade den och jag hade, alltså jag kunde satan inte mig vaken den var så odrägligt tråkig, jag kunde fan inte Alltså, fuck. Och, att, och alla andra supporting cast framförallt den här god fucking damn, amerikanska militär det är bara en massa dickhole mm. som står och skriker fuck yeah. och bara som, har ni som någon disciplin är det så här i krig vad, vad är det för fucking ståndpunkt ni försöker göra har ni något budskap alls alltså är det här en trollfilm Liksom vad, vad, what is this och man, Mikael Hofström var du, du regissär tidigare? Ah, men Du har gjort Evil. Du har gjort uh, 1400 den med Stephen King-grejen som jag för tyckte var riktigt bra. Är det liksom yeah. så att det helt är um, att det här manuset är helt crap. Och att ingen har fångat, men vad satan är det här? På riktigt? So, eller What's going on here? är bara för att det där. Netflix alltså, ja, men hafsa ihop någonting när ni har två dagar på er att filma go go go för vi har en halv dag att editera på go go motherfucker go varför är ni fara redan go filma nu så att av dig tröjan vitt och skynda på ah! vi har inte yeah. några repliker och vad det har satt sig bara säger fuck mycket fuck fuck fuck fuck fuck Amerika fuck fuck fuck okej okay. yeah. film yeah. Ja, och, sen, och, och, där, och då de inser det så är det någon som skriker på utländska ja. Jo, jo. Ja, men alltså som, det som, man behöver inte fundera så mycket, det gäller bara att reducera till baskoncept amerikaner, militärer hardcore, hjältar världspolis uh, utlänningar um, Europa uh, ryssland, frågetecken smutsiga, tattare äckliga Alltså, men alla de här slaverna så ser väldigt amerikanska ut i alla fall de här små talrollerna att okay. uh, at Pilo Oasbeck men, men uh, inte han dansk jo men han är ju en europe europefantastik ja, jo jo men det, ah, det var liksom det, det onödigaste av, av roller precis som en annan roll han gjorde på senare tid <laughs> ja. ja. men alltså det här ja, är men, film men det var ju en det var, ju en, det var ju en fiende väl lika mycket nyans som uh, uh, vad heter han nu Christopher Nolans Tenet. Med, ja. Med Kenneth Branagh som ja som, som ja. rysk uh, maffia boss. Ja men alltså det är just det där att när man, när man tar karaktärer ur den stora boken av stereotyper. Så då blir det som, Hello, I am a Russian oligarch, and a robber baron. I talk like this because I have a brain deficiency. Where is my potato vodka? I will crush you. Like you a capitalist swine. Alltså, uh, so, är uh, mm. det här liksom som ni tror folk är? Där? Han är någonsin varit yeah. utanför Amerika? Liksom, Jag bara känns som att när du har en regissör som Mikael Hofström som är från fucking Sverige så att, inte det känns som att det borde finnas sådana här säkerhetssystem mellan två spärrar som har oh, oh, oh. oj oj oj nu nu läcker ny blöja nu, nu måste vi applicera skyddsnätet oh, oh, nej det var ganska mycket vi det rinner vi måste ha mera andra skyddsnät aktiveras okej okay. ho oh, vi har det nej det rinner mer oh, det är vi har tredje skyddsnätet oh, okej okay. oh. Nu tror jag vi fångade allt. Bra. Oh, vilken tur. Men det är ju som inte. Det bara rinner ju fritt. Alltså. What is this? Jag, jag brukar försöka. Se positivt. På minst en sak. I ja. Så här. Jag tycker Oftast finns det då kanske en sak. Man kan säga. Men holy fuck. Den här filmen är dålig. Att jag, jag, vet inte, liksom, jag kan ge någon bättre förklaring till hur den här filmen är. Att det är mitt på dagen. Jag sitter tillsammans med en annan människa och tittar den här filmen. Jag lyckas ändå somna tre gånger under filmen. Nej, jag var inte särskilt trött. Att det som är, jag tror min hjärna var med som så att. Liksom den som, ah ah aah, aah. Och i något skär, det var min kropp som, it's okay bro, we got you. Oh. Så <laughs> so vaktar man igen, aah, no, no, no. It's cool, it's cool. Ja. Det måste ju vara någon sorts coping. Man får inte göra så här skitfilmer 2021. Det är ju just det där att man tänker ju att, Frågan är ju att vem, vem är det som har gjort en sån här film För att det, det känns som, just så här, som vi talar om Att det, det här är en 80-talsfilm det, det, det, det här är så att säga lite Det här är så att säga cringe Också om det här ska vara en 80-talsfilm ja, De enda som skulle tycka om den här filmen är liksom såhär Totalt som så här hardcore amerikanska militär nattjobb. Som som, hö, hö, guns, hö, guns, guns, guns. Eller liksom totala kropp, det är det är att Oh my god. Han är en android. Wow. Liksom, rakt i hålet. Men för alla andra så är det bara en över jävligt lång film som har typ Handling för max 20 minuter. Om som det är så mycket padding. Oj satan. De här jävla konversationsärorna. Alltså. Mm. Jag, alltså jag, jag har aldrig sett så. reduktionist tal I en film någonsin. Vart är vi på mm. väg? Vi är på väg till den där platsen. Och vad ska vi göra på den där platsen? Och vi ska göra den där saken. Och vad ska vi göra när vi gör den där saken? Och då gör vi denna saken. Och efter den här saken. Då gör vi den andra saken. Den andra saken. Jo den saken som jag ska berätta. Det är nu som är så här. Som alltså att. Alltså show. Show. Don't tell. Alltså, allting känns ju som. Otroligt, otroligt långsam exposition. Det är i princip som att. När yeah. någon som går. Otroligt långsamt genom en öken. Där det bara finns sand. Och allt de säger till varandra, nu går vi i sand. Nu går vi i sand. Nu går vi fortfarande i sand. Om ni tittar noga så går vi i sand. Jag tror det är lite sand framför oss nu. som vi ska gå i, Nu går vi i sand. Alltså man, man ja. förstår ju liksom sin bristande orka. liksom, bristan där. Man liksom jag försöker, jag försöker, jag har bytt jobb. Äh, kom, oh, fuck jag orken. inte. Huvudet som snarkar typ två minuter för att det är bara som skönt att glömma bort och fan försöka se oh, att mm. hur, hur kan såna här filmer existera? Alltså, jag, jag, jag förstår <laughs> inte är inte de som är inblandade här har, har, har ni som liksom ingen professionalism alltså, finns det ingen som gör kvalitetskontroll är det faktum att man smäller Netflix på lådan betyder det som att okej, okay, så snabbt som det går och sen får alla betalt och går hem, hepp, hepp, hepp, hepp, hepp, hepp, hepp, fort nu. så vi måste hem och mata katten. Mm. Vad är det här nu? Kynda på! <laughs> ja. mm. Kynda på då. Att inte ja. Men... riktigt ska krävts så mycket mer. Du vet, annat eller ett fungerande narrativ karaktärer och ett händelseförlopp som make a för att den här filmen skulle bli särbar. För de hade ju uppenbart liksom ändå uh, både teknologin och kompetensen att say, göra de här CGI-grejerna liksom för att få mm. filmen att gå ihop. Och att klippningen var ju liksom en sån här mardröm. Den där kommer kommentera där var som att om det fanns en vinkel, om det fanns en sån här panorama shot som de kunde ha valt så var med som yeah. så här oinspirerande och liksom inte ett sägande så jag, jag tror inte de lyckades finna det varenda fucking scen och det förtjänar ju nog en liten elage i sig som att vilken vibrant och intressant värld oj vad söndagfrasat och, och hemskt och mörkt allting är Titta här en till som så här, panorama så där vi nästan ser karaktärerna någonstans. Vad gör de? Vi vet inte, men de kommer snart att berätta för dig. Medan mm. de gör det. Så. Ja, det alltså, jag Jag funderar faktiskt för jag tänkte på den här regissören. Mm. Så det är ju alltså, en svensk regissör. Ja. ja. Uh, som ju, när jag, tittar, när jag tittar på vad han har gjort tidigare här, så, så ser jag ju till exempel, alltså det här 1408, alltså, där Stephen King var vilmatiseringen. Som ja, liksom för, för, för Nikolajs förtjänst och alla som inte kan minnas så långt tillbaka i tiden så nämnde jag det här för mindre än tio minuter sen Nämnde du den? Jo, Okej, okay. ursäkta, det missar jag. Ja, det, det är okej, okay. jag lyssnar knappt på mig själv heller. Nej, <laughs> ja. men jag börjar tänka på det här för att jag blir ju, det, det är ju den här, just, se, det går över min förståelse att hur, hur så att säga, en, en person med ändå så att säga så här mycket mer, vad man tror, så här mycket mer kunskap om faktiskt liksom, hur Europa ser ut. Så. Ja, man tycker ju det. Jo, jo, jo. Alltså man, man ska ju tycka det mer. För du ju nu att Är det här någonting där en, en direktning som en amerikansk regissör faktiskt går att närma sig det här med mer nyans? Ja, alltså. Eller? Ja, men. Okej. Okay. Alltså, jag tror kanske det som jag reagerar på är att som igen att liksom inbördeskrig i Europa what mm. att liksom bara bara liksom starta den här filmen på Netflix och se bokstavligen den första minuten av filmen och läser de här introtexterna och sen kan ni liksom nope yeah. the fuck out of den här filmen så fort mm. det bara går Därför att det säger yeah. allt ni behöver veta. Men att, mm. om vi ser på Havström så att men en av hans tidiga filmer var ju 2000 s ondskan. Den jo, här liksom precis. Jan Guillaume-boken. Ja. Nu var det ju jättelänge sedan jag såg den. Och att det beror ju säkert ganska mycket på vad man har, vad man har tillgängligt för material. Ja, nu har jag ju en känsla av att materialet för den här filmen var inte så mycket att gå på. Men det känns som att här mm. kanske det skulle vara bra med regissör. Bara som stiger in och som att, hello, I am from Sweden. Uh, you know, uh, my niggas, it is actually not like this in Europe. Like we have different yeah. countries and shit, so uh, maybe. Mm. Maybe. Yeah. I, I'm just saying that your script is a bit retarded, so you know, it doesn't have yeah. to be. Because you know, that could be taken as offensive to actually yeah. mentally retarded people because, oh boy, this mm. bullshit takes the yeah. kake yeah. med tanke på med tanke på den senaste tidens händelser i, i, i just USA, så ska man ju snarare tänka att det skulle vara en motsatt situation som är, är mer realistisk ja yeah. Som, America, fuck yeah ja, ja, det här är ju liksom America World Police men, men alltså om man ser liksom på den här, den här huvudsakliga rollbesättningen så den är ju gjord av ja. amerikaner och européer men att som uh, om man ser på de där statisterna jag tittar ju som på, på listan av namn uh, där i sluttexterna uh, Ja att det var ju i princip bara en massa slaviska namn. Så jag undrar lite som sådär att vad tänkte de när de spelade in den här filmen? Liksom lutar de sig yeah. mot varandra och sa med liksom hård uh, slavisk brytning att hey Boris, this shit is crazy, no. Yes, <laughs> these fucking Americans have no idea. Yes, shall we yeah. go and drink vodka from Rusty Tin? Yes, let's go this is how we are in, in in the in the baltic in the slavic countries in in in, in russia with extension yes kurva some so la kurva never mind Syka blöta. Jag vill only en counter strike later. Så, så, så nu, när, nu, nu när det har kommit respons uh, gällande programmet och att människor vill att du inte ska svära så mycket. Så nu, nu har du så där, försökt då kringgå det här med att börja svära på andra språk. Vem man jag svär? Jag bara sa ju standard på ryska: Syka blöta. Vad menar du, den där fula ord, vad är det här? ja ja du, du, Vad är det här nu ja alltså det visar bara din kulturella anal analfabetism att jag är väldigt säker på att psykablujat betyder god dag min vän för varför skulle de säga det så ofta åt mig online annars ja, hur många gånger måste du säga god dag min vän under en och samma diskussion med dig nej att säga bara tänkt att alla slaver är väldigt vänliga och sociala människor att, vet, vet jag är sånt som jag så, så. insnöad finner själv jag är bara glad att brukar ja. säga jag ska bli att tillbaka så mycket jag bara hinner orka ja. man ska ta scenen dit man kommer internet men, ja. mm. men tillbaka till outside ja. the wire Det var är riktigt ja. tragiskt med den här filmen berätta när jag först hörde den här så tänkte jag faktiskt ja. att, åh, oh, är den dokumentär om, skulle vi säga, tv-serien The Wire? Ja. Att får vi som följer med produktionsteamet mellan de jorden eller vad som hänt sen eller någonting? Mm. Ja. Mm, exakt. Ja. Och det, och det ska vara så bra. Jo. Ja. Det skulle ha varit det. Men det blev ju som sådär. När man såg en ah, det någon, någon sci-fi-krigsfilm. Och, och sen börjar man se den. Och så blev det ju med igen. Att. Mm. Ja. Nej, ja. Men jag vet inte ja. om jag ska summera. Liksom mitt intryck av den här filmen. Eller mina. Som så här Vad <laughs> mitt. Och mitt första intryck till förväntningarna till vad den slutgiltiga uppfattningen blev så tror jag vi lika bra kan klippa in ett Wilhelmskrik här. För att, <laughs> alltså, alltså jag vet inte, det, det, det finns ju det här konceptet av någonting som är så dåligt att det blir bra. Men det här är liksom så dåligt att det blir så dåligt att det blir ännu dåligare som blir faktiskt så dåligt yeah. när man överväger självbord men man är som så handlingsförlamat av hur dåligt det var. som alltså man bara står där med kniven och låter som en liten kanin. Därför att, att liksom man kan inte. Man är så låst av hur ofattbart i den här filmen är. Men, men ska, vi, ska man då tänka sig att avrunda det här? Med, Varför med att, med, med, att ta, med att ta upp uh, något som, någon film... Så man skulle säga att man si det här istället. Nå någon som kanske skulle så att säga äh, fylla det här samma roll. Så att säga mm. kanske har lite liknande teman men som gör det så mycket bättre. Jag man gör den generation kill. Ja, jo, precis. Det är ju vi inte en film, den Midnight är så här, men sälvär ja. i alla fall. Ja. Okay. Att, uh, den, den följde ju, uh, amerikanska militärer uh, under ett visst krig. Um, och yeah. i princip så får man ju säga som amerikaner som sätts på fientlig mark och hur de reagerar och kopplar i den här situationen. Och det som jag tycker var bra med den här serien så var ju att den var ju väldigt realistisk, men den var också ganska. Det gjorde inte så mycket ursäkt av den porträtterade som det verkligen var. Och tydligen till den grad att det ledde till lite uh, kritik och repressalier från den amerikanska militären sen, för det kanske var en aning för ärlig. Yes. Um, men att det finns inte så mycket som så här uh, heroisk trumpet, heroism och så här amerikansk globalism eller Uh, vad ska vi säga, den här standarden att här kommer uh, big dick Amerika. Mm. Det fanns liksom kanske en vilja man såg liksom en vilja av soldaterna att kanske vilja vara så, var det här starka idealet, men man såg ganska snart att det här är bara amerikaner många av dem med lite trasiga liv och kanske lite snäda ideal som försöker överleva och komma hela hem. Och att mm. Det var en väldigt som så här nyktrande upplevelse tyckte jag, för att det kändes inte på det sättet som den försökt puffa något agenda. Utan det var som att men så här var det. Så här är det. Och vi försöker inte dramatisera. Vi försöker inte som, göra det mer än det var. Vi har skådespel och det är liksom fiktion. Men det är verkligen baserat på verkligheten. Och att Så här är det. Så att jag skulle säga att den är väldigt sävärd. All right. Mm. Ja jag tänkte och försökte komma ihåg att ska jag ha sett någon, någon film som kommer så nära det här eller vad ska säga, så här, liknande teman som möjligt men, men jag, jag faller liksom tillbaka till att när man går, går och den ursprungliga uh, ursprungliga Robocop eller går på Terminator så får ni liksom liknande så här, så här koncept men gjort så mycket bättre. Vilken um, terminate film. No, alltså jag, jag tänker ju på 1920. Ja. Uh, alltså, talade om det här android-perspektivet. Det... No, alltså jag, jag tänker på det här liksom no, uh, uh, uh, an android-perspektivet. Och så att säga den här tanken på liksom, uh, män människa versus maskin. Men det var ju inte så mycket av ett koncept, det var ju mer en sån eftertanke i slutet. Jo, alltså det, var, det, var, det, var en, det var en eftertanke, men jag tänkte liksom att av saker som jag tyckte att kunde ha potential. Ja, på det sättet. Här. För, jag, för jag försökte fundera över en film eller nånting som skulle vara liksom en direkt motsvarighet här. Mm. Som, som Sen, skulle innehålla mer, mera av de här, men som skulle ha gjort det bättre. Men, men så kommer jag att tänka på liksom att, att nej, jag kommer inte på någon... Ja, äh, som direkt skulle ha det här. Jag, jag tänkte fråga um, hur, du, hur du relaterar Robocop men jag antar av samma orsak då? Ja, ja, så egentligen. För alltså för jag ser ju Robocop kanske mer liksom, som en kommentar på liksom mm. lite konsumtions men också liksom existentialismen och Divisionen mellan man och maskin. Medan Terminator så var ju mer det här definita. Liksom, vad händer när, där robotar ersätter oss och förstås mm. sina kommentarer kommentar på en, en framtid oskriven. Den här mm. outside the wire är ju ganska... Alltså man skulle säkert säga det som science fiction men jag säger ju det som amerikansk bravado satt i framtiden yeah. fast det inte alls behöver vara och så bara som ett subkoncept mm. så sätter de till uh, just så här yeah. robotar och teknologi Därför att annars skulle man inte få kalla det sci-fi ska jag sätta någonting liknande yeah. där um, ja jag vet, som liksom jag började först tänka på Demolition Man uh, okej okay. Men det är ju också en liten där social satirefilm kanske. Ja det är det ju. Uh, sen så finns det ju escape from LA. Uh, inte escape from New York, escape from LA. Uh, yeah. Men att det som var skillnad där var ju att de, deras som fokus var ju där på kulturen. Uh, med jag mm. tänker som är om man vill porträttera just den amerikanska militären som absolut som dumma och inkompetenta och hur deras liksom översittare i och världspolisande får ett sådär bakslag. Men där var ju också huvudkaraktären kompetent. Uh, jag tror problemet är att när man gör de här Bella Swan-karaktärerna i så många filmer nu för tiden så att det blir ju det att när protagonistens roll är att mest vara reaktiv och att när plotten kräver det så pigga dem så snabbt det bara går mot mållinjen och gör alltid rätt yeah. saker för rätt orsaker. Så det blir ju en sån där det är ju en, en trevlig karaktär att projicera på om man känner att man som behöver meddelaktighet i filmen och att man som skulle önska det var en själv. Men att jag tycker ju det är bättre att ha med sådant så här klardefinerade karaktärer som uh, The Terminator, Kyle Reese um, yeah. Demolition Man shell Snake Plisken. att då har du liksom. Det finns ingenting värre än en karaktär som inte har ett agenda. Det spelar ingen roll. Du tar upp ett fotografi på någon kärring och tittar på två gånger under filmen. Det säger ingenting. Yeah. Liksom, du måste få en koppling. Du kan inte bara ta fram de här liksom, och liksom att uh, I, It's only five days until retirement eller liksom one last job but I can't wait to get home to my girl alltså det, det hjälper inte motivation är som så viktigt och ja, ja. alltså varenda gång så sitter man och säger de här samma sakerna för det är samma sakerna. de fejlar på att det är så otroligt lat och inkompetent historia skrivande. ja yeah. Men att alltså, som på sätt och vis är det bara jag som saknar de här riktigt sena 80- och tidigt, 90 talsfilmerna som är som så här kritiska just till den här amerikanska modellen. Främst och kanske just konsumtionssamhället, liksom så här. Att, för att ta ett udda exempel, så Typ uh, Running Man, som är en helt yeah. vansinnigt dålig uh, version av. av uh, av Stephen Kings ursprungliga novell. Men att som har någon som springer runt där. Men att Det finns så mycket att ta av det som man inte använder. Mm. Att. Det är ju som på sätt och vis en illusion att liksom, jo, jo, den här karaktären slåss eller karaktärerna slåss. Bara för att slåss. Yeah. Bara för att någon har artificiellt byggt någon sorts motstånd här. ingenting någonting mer annorlunda att yeah. okej, nu är ni i röda lagar, vi är i blåa lagar, nu slåss vi om den här flaggan. det slutar när flaggan är någon annans att tills någon har för mycket näsblod och går hem och gråter. Okej. Är det spännande? Jo, för att man är delaktig. Är det särskilt roligt att titta på ur kontext? Där man inte har möjlighet att delta i alla påverkar. Mm. Jag har inte. Att... Yeah. Jag vet inte. Men och... så <laughs> sagt. Jag tycker ju det här är liksom. Den här filmen kunde ta plats på 80-talet. Den kunde ta plats i modern tid. Den kunde ta plats på dinosaurieåldern. Alltså det spelar som ingen jävla roll. Att som yeah. sätter på månen. Att. Det inte ingen no mer eller mindre sens. än att Amerika, Big Dicks, you know, Här kommer som En sån otroligt barnslig, onödigt lång, otroligt trist film. Så det finns att om någon säger att de tycker om den här så att liksom Unfriend, för att som seriöst. Väldigt mm. stora glapp. Liksom allting där tror jag. Kanske det finns en orsak för inte så många filmer är lik den här. För att det är ett enda stort, <laughs> ja. ruttnande lik hela filmen. Öh, usch. Outside the wire. Jag skulle så gärna vilja vara outside the wire. <laughs> ja. Öh. Ut utanför den här recensionen åtminstone. Mitt enda stilla hopp nu är att den här coronatiden som har förskärat en större passivitet från Hollywood och liknande. Att de nu faktiskt yeah. kanske kommer upp med någon sorts kvalitet nu. när vi egentligen börjar få bukt med de här vaccinationerna och kanske kan gå tillbaka mot normala tider igen. För att fan ni mig, jag är utsvulten efter någonting som är bra som inte någon sån retro recension från 90-talet. Att jag menar, ja. huk, huk, sugande, svårt, är det att skriva en handling? Mm. Oh. Mm. Ah, nu kommer jag på en bra sak. Jaha, uh, okej. Okay. De här mexen så heter Gump. Ja. Det är roligt. <laughs> uh. Run, Forest, run, running, Linux. <laughs> Ja, okay. De är jag anta rädda hela filmen. Då. Woo, de är I framtiden krigar de med Europa. Åh ja, det ska nog vara hemskt Jag behöver faktiskt så där, i hemlighet för Dan som Europa hamnar i civilkrig. Den mm. kommer hela landet börja kriga. Det ser själva. Vi ska vara glada att vi bor i Europa och inte Amerika. Mm. Verkar det verkar så kolda bort. Sant. Mm. Det är nog roligare att bli rädd än att måste föra och rädda. Ja, men, Outside the wire. En rolig fartfylld film för hela familjen. Max som heter Gump. För att life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get but it's probably gonna be brown and shit and shit, shit, and, shit and shit and shit and shit Spoiler och spoiler varning Spoiler och spoiler varning Spoiler och spoiler varning Nu är det slut